Tá. não vai para lá com essa bandeira senão ele vai voar We'll see you next week. Bem, bem, olha aí, olha aí, olha aí. Bom,